Каже мати: вітер сам себе в обиду не дасть. Біжить до хати, приносить із хати полумисок і розмальований у червоній вишні великий ополоник, наливає із засмагленого горняти молочний галушок до полумиска. О! І сльози на віях мерехтять, як мокрий сніг. Сідай, батьку вітра, Даниле, бо вієш скрізь. А дома найкраще. Їж, мати ще підсипле, Їж, у погрібнику є ще кисляку гладущику, І хліби ще є на миснику, І старе сало в мішку, У коморі висить на гаку, І ще сушеницю торішню не поїли, Є пшоно. Ти їж, батьку, Їж, батьку вітре. Сльози бризкають з очей, наче опиняються в мерехтливому кущі збризок сліз. І діт та баба сяють, і ламаються в цьому кущі, і мати, і стіл під грушею, і груша, і геть чисто все, що потрапляє на очі. Біжить від груші в цьому болісно сяйливому кущі сам, наче колючий кущ сліз, бо він сльози, то сльози він то село плаче і княжа гора плаче. Губалок затоплено різнотрав'ям, що хлюпає у груди, по хвилях різнотрав'я вигойдуються білі, рожеві, червоні та жовті квітки. Мов би спалахують відблиски на поверхні теплого моря, над морем цим зеленим літають лелеки, а ген віддалік і походжають гуртом, лише спини лелечі відніються, і голови їхні стримлять, схожі на небувалі квітки, які також вигойдуються на вітерці. Дід Гордій у морі трав, зодягнений у полотняну сорочку, з хмарою сивого волосся на голові, скидається налелеко, тільки більшого від справжніх. Ви обої обвішані торбинками – в які сьогодні з досвідку збирали трави і цвіту вибалку, де худоба не толочить зела. Бо такий цей вибалок неприступний для худоби, де зело вільно п'є уночі гостре світло далеких зірок і густе місячне молоко, де зело в досвіта викупується в цілющих росах і вдень ніжиться в соняшному літеплі. Цей виболок схожий на відкриту жилу у грудях землі. Над виболком жилою по краях ростуть дикі груші, терен та шипшина, А сам виболок жила, ген дотикаючись до княжої гори, ховається в її могутніх надрах. Мабуть, саме з її надр і виливаються щовесни оці живі буйнощі різнотрав'я. Ви здираєтеся з вибалка, що густо поснований деревієм, де грають бджоли на невидних пахучих медових струнах. Уже й поміж тернів на горі, а за тернами стеляться весняні поля, від яких очей не відірвати. Гене ваше село видніє хатами і садами». А дід і каже, що отут, над вибалком, колись до революції, та й після революції, стояв хутірець. Уже нема хутірця, і тобі не віриться в дідову річ, що стояв хутірець. І не стало, бо от, скажімо, княжа гора стояла і стоїть, село було і є, дід гордій живий і живе, так само, як Дніпро тік і тіче, так само, як над княжою горою. Над Дніпром і над дідом Гордієм напиналося і напинається небо, все це не зникло і не зникне, отож і хутірець має бути, ось тільки слід уміти побачити. А дід Гордій обвішаний торбинками з травою та цвітом і каже, що колись його були ховали-хоронили з цього хутірця, якого вже нема. А ти, обвішаний торбинками з травою та цвітом, і питаєш, як це діда Гордія колись могли ховати-хоронити з цього хутірця, коли ось дід поряд із тобою вступає, живий, непохований, і ти, сміючись, лапаєш діда за полотняну сорочку, за штани,